פרק ב' וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו ואותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, והחונים קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה לצבעותם, ונשיא לבני יהודה, נחשון בן עמינדב, וצבאו ופקודיהם, ארבעה ושבעים אלף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 מעט אלף ושמונים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאותם, ראשונה ייסעו. דגל מחנה ראובן, תימנה לצבאותם, ונשיא לבני ראובן, אליצור בן שדי אור, וצבאו ופקודיו, שישה וארבעים אלף וחמש מאות. והחונים עליו, מטה שמעון, ונשיא לבני שמעון, שלומיאל בן צורי שדי. וצבאו ופקודיהם תשעה וחמישים אלף ושלוש מאות. ומטה גד ונשיא לפני גד אליסף בן רעואל. וצבאו ופקודיהם חמישה וארבעים אלף ושש מאות וחמישים. כל הפקודים למחנה ראובן, מאות אלף ואחד וחמישים אלף וארבע מאות וחמישים לצבאותם. ושניים יישאו. ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן ייסעו, איש על ידו לדגליהם. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, וצבאו ופקודיהם ארבעים אלף וחמש מאות, ועליו מטה מנשה, ונשיא לבני מנשה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 דגל מחנה דן, צפונה לצבאותם, ונשיא לבני דן, אחיעזר בן עמישדי, וצבאו ופקודיהם, שניים ושישים אלף ושבע מאות, והחונים עליו, מטה אשר, ונשיא לבני אשר, פגעיאל בן עוכרן, וצבאו ופקודיהם, אחד וארבעים אלף וחמש מאות, ומטה נפתלי, ונשיא לבני נפתלי, אחירה בן עינן, וצבאו ופקודיהם שלושה וחמישים אלף וארבע מאות. כל הפקודים למחנה דן, מאות אלף, ושבעה וחמישים אלף ושש מאות. לאחרונה יישאו לדגליהם. אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם. שש מאות אלף